Inna alhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min siy'i ati a'malina Men yehdihi allahu fela muzill laha Omen yudlil fela haadya laha Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa laha Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluh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 i cili i udhëzoj besimtarët të ke vërteta dhe zbriti ligjin e ti mimbar njërzimin që ata të gjenë udhëzimin dhe rrugën nëse të dëshirojnë që të shpotojnë të kallohu subhanu wa ta'ala Salavatet më të mirë i përkasin profetit tonë Muhammed ibn Abdillah Shokve familës e ti dhe të gjithra të të që ndjekin rrugën e ti dhe ndjithan e kametit Lezër Në hyrjet e kaluara kemi folur për laicizmin. Dhe se si është themeluar dhe nga ka buruar laicizmi. Duke vënë re, në hyrjet e kaluara kuptojmë që laicizmi në të vërtet është pjell e fez kritere e cilat dohom dohom i cilin në në në nën në në gërmadha te kësaj fe u ndërtua. Dhe të fejë edhe nga padrejësitë dhe nga zullumet e mbyllajit të kishës u ndërtua ky lloj sistemi i cilin në të vërtet ishte katastrofa dhe shkatrim i njerëzimit. Sot melën Allahu madhuar ne do flasim shkurtimisht. Por problematika thetare që ka ky sistem nga koncepti islam i qështjes. Problemi parë i laikëve, është që ata i kanë dedikura Allahu subhanu e ta'ala këtësim. Dhe këllë problematike është problematike të gjithë atyre dhe cile nuk jam besimtar. Në gjithë personinë cili nuk është besimtar, a i automatikisht për shaktë të mos besimit ti dhe dhe më shaktarit dhe është Besimi i kod që ka i për zote në botrave Për këta rësue, ata dhe nuk besojnë besimin në të vërte Dhe nuk e, nuk e zbëtojnë ligjitë Allahu subhanu wa ta ta'ala Dhe nuk e konsiderojnë ligjitë në Allahu Sistemi jetë për njerëzit për cilën ta kanë nevoj Dhe për asë njëlloj ligjit jetër Allahu subhanu wa ta ta'ala ka thënë në Kur'an E fa hasibitum enna ma khalaqna akum abatha Wa enna kum i lejna la turgjahum A mëndua se ne ju kemi kryuar juve në këtë jetë kotë Dhe ju të këne nuk do këtheni Fëtë alë Allahul Melikul Haq I pasër shë Allah nështë dhe me të sundu e si i vërtajet Fëtë Allah i madhur në këtë jetë A mëndua se ne ju kemi kryuar juve kotë Kjo është mëndimi shumitës njerëz Ata mëndën që Allah i madhur e ka kryuar njerëzit kotë Që Allah subhanët talë al, nuk ka zbërto e të e ligje në këtë jetë dhe nuk ka për të një gjallë më për të marrë llogari për veprimet e tyre, prandaj dhe ata jetojnë në kodsin e tyre, në verbërinë e tyre, në dehjën e tyre derisa të vdesin. Ngaqë ata besojnë që Zoti Botror nuk ka nuk e ka krijuar të universin i qëllim të, të caktuar, të vërtetë, të madhështor për cilin ai ka sjellë njerëzin të jetë. Nuk e besojnë dolgjeje. Prandaj dhe gjeje. Për ndaj edhe ata nuk besojnë që Zoti ka zbritur ligje, të cilën duhet zbatoi gjithë njerëzit. Pse? Se pësa ta në vërtet thonë në kemi ardhë kodë në të jetë. Edhe nga që ata besën që kanë ardhë kodë për këta rësut dhe ata jetën kodë. Edhe jetën të tyre shkonë kodë e më kodë. Nuk ka një synim, nuk ka një jetën e tyre një synim, i cili bashkon të gjitha veprime të tyre që bëjnë jetën e tyre. Për kodë dhe zhdo synim një jetën e tyre shë shpërndar rëth epsheve, ka nëjësire të setë dynjaje në përlugina dhe nd Djyshë të qofën Allahu i mëdhuruar. O ma khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma batila. Dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru min an-nar. Të qofë Allahu i mëdhuruar, ne nuk e krijuam qiejllën dhe tokën dhe s'ka ndërmjet tyre kot. Nuk e krijuam qiejllën dhe tokën dhe s'ka ndërmjet tyre kot. Por ky është vetëm mendimi i atyre që kanë mohuar. Fawailul lilladhina kafaru min an-nar. Mirë për ata që kanë mohuar për zjarrin. Kjo ai tregon që Allah subhanahu wa taala nuk e ka krijuar universin kot. Dhe kuptimi i kësaj është kur nuk e ka krijuar kot, do të thonë pas ka një qëllim universi. Dhe përdesë pas e një qëllimi, atëherë Allah i më dhuron duhet të tregoj krye këtyre krijesave kush është ky qëllim dhe rrugën për ta arritur të qëllimin, që do këto përfshijnë domodin idenë përgjithshme, gjithë legjislacionin të, të cilin e ka zbritur Allah në tokë, që njerëzit arrijnë qëllimin përse Allah i ka krijuar. Dhe kur njeriu beson Inshallah ka sill një jetë të kot, atëherë ai në të vërtetë i ka dedikuar kësin Allahu subhanahu wa taala dhe mbi të kësaj ka besuar që nuk ka liq, të cilin mund ta gjetëur Allahu sepse Allahu në të vërtetë nuk ka sill njerëz në të jetë për ndonjë qëllim. Por thuaj Allahu më dhuaur, ky është vetëm mendime ato që kanë mohuar. Vetëm ata të cilët nuk e besojnë Allahun në të vërtetë, ata besojnë që njerëzit kanë arritë të kot dhe nuk kanë nuk ka përta një qëllim. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuaur, elaa ul khalq wal amr ati të konë kryimi edhe urdhëri. Në këtë univers, kush ka të drejtë të urdhëroj? Ka të drejtë të urdhëroj, a i cilë e ka kryuar edhe i që e posedoh të univers. Dhe Allah subhanu wa ta ta'ala ka të reguar nësa e sa jeti që e shkryu e si universit. Edhe këtë lojgjeje normalisht e beson shdo person i cili i thot vetës njeri dhe nuk i thot vetës majmun. A i që e qumë vetës majmun, marisht, vet, i vetë me a i e shë a i cilë nuk e beson që Allah është kryu si shdo gje. Ma dje, edhe ata që kanë gjyshin e tyre majmunin, nga që nuk ishin mundësi ku shkojnën të tyruan që të parloni që ka dishka që ka kryuar të univers edhe pse edhe pse nuk e quajnë zotë edhe kanë thënë e që ka kryuar fërë natyre si shë thotë vetë babaj, babaj i dëmëdhën natyre e, të orisë majmunëve, që është vetë Darvini, që thotë natyra është e plëtë fëqishme të kryoj gjdo gjë, në gjdo ko, pa ku fi dëmëdhën Kur njeriu beson që nuk ka Zot që ka krijuar, patjetër gjithashtu beson që ka diçka tjetër që ka krijuar. Edhe kjo diete që ka krijuar, aty u intereson që mos e të urt, mos ketë urtsi, mos ketë dije, pse se po patë dije dhe patë urtsi atë që Zoti. Dhe po që se ka dije dhe urtsi, atë nuk ka asnjëru kot. Ata thonë e ka krijuar natyra, pa dije, pa urtsi e ka përsosur njerin në ndonjë formë që ai është më i ditur dhe më i zgjuar se sa vetë natyra që ka krijuar, edhe për këtë arsye nga që nuk është e ditur Adha ashtë, asko shenë të natyra, një një ajo e ka si njërë në kotë. Kështë që lajësizmi me kotësin e kësa jetë e është ndërëthurë më njërë tjetërin, si që është ndërëthurë mishë me gjakon, në këtëlloj formë e ndërëthurë më njërë tjetërin. Allah i madhuar thotë, e la, la, ul, al khalq, ul, amur, ati të kon kryimi edhe urdhërin. Të parët lajk kur e kuptuan, kur e kuptuan që besimi që Allahu është krijues i universit do të çojë automatikisht të besosh që përdesë ka krijuar Allahu, atëherë i pasë vendos ligje sepse ai ka krijuar dhe ai do të vendos ligjet në këtë tokë që është toke e tij, çfarë bën? Atëherë ata shkojnë dhe mohuan krijimin e Allahut për të shpëtuar nga urdhët e tij. Allahu thot atij takon krijimi dhe urdhët e ata i thonë, ata thonë, nuk i takon atë krijimi si rezultat duke takon atë asortat. Dhe laikun do të vërtet do të ndanë në dy grupe, kta të paktën të parë ata të, të cilët thonë nuk i takon krijimi, sot janë ndarë dy grupe, të parët janë ata të cilët thonë nuk i takon krijimi dhe as urdhri, dhe kta janë më të qijnt, kta janë rangu i majmunit, sepse vetë kanë pranuar që gjyshi i tyre është majmuni. Kurse më të mirës këta, në pamjen e jashme janë ata të cilët e panojnë që ka një Zot. Por thonë Zoti nuk ka punë te krijesa. Zoti thot di pa, inshallah, o për asaj që, që shprehin ata për Zotin e botrave. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ata thon Zoti na ka lënë neve të bëjmë çka duam me krijesat e tij, ndërsa ai nuk ka pun te punë ndërhyrj, tek puna, tek puna e tove të krijesave të tij që i ka krijuar i vet. Mendoni pak oh mezër, sikur një presidenti ose një kryeminist rit shkosh ti thua s'ti, ti je kot në këtë postë. Të gjitha punët që i bën ti, ti i bën kot. E ti dhuar gjithashtu do më dhe një, në më dhe në më dhe në që ti e kotë, ti punë të tuaj bën kotë, ti do më dhe në qdo dhe vëprimi që ka bërë, ka e bërë gabinë, ti nuk e vlenë që të rishë do dhe vëndë e përne xë dhe hypi unë vënteje, që do të bëjmë e tyrej? A i do të marri, do të rrebi për së gjallit, për, për paset të të vrasë, për shkak se ti ke, i ke marrë ati si pas ti, si pas mendimi ti, i ke marrë ati atë qikë takonë vetëm ati. Kursa ta në të vërtet ja kanë marë këtë, ja kanë uzurpuar Zotit botrave, pushtetin që i tangon vëtë më ti, edhe pasë ja kanë uzurpuar atë, pretendojnë që Zotit nuk ka lidhje me pushtetin. Zotit është kotë, Zotit nuk ka drejtë gjykoj me s'njërës dhe asë dëndo si ligje me s'tyre, kurse ne i me të gjydo si ligje te kryeset e Zotit. I pasër shëllo për e se që i mbeshin e ta, edhe pasaj betohen në gjinje shtrën, në kiajër është dhe ma, dhe me mashtrim me to betohen kur hyjnë në parlamentin e tyre thon betohemi në emër të Zotit që do t'rregohemi sinqert. Për çfarë betohen? Betohen për para Zotit që do do më vonë sigur do i thon Zotit më betohem në ty o Zot që në do emër i Val të denjtë tuaj për këtë betohen. Për këtë betohen vërtet ata sepse atë lloj pushteti që ka vetëm Zoti i botrave i cili nuk e ka krijuar universin kot Ata janë veshën vetëve tyre, të dhe thonë, Zotin nuk ka lidhe me asgje, ka lidhe vetëve të me gjamit, vetëm atyjër Zotin, përja është e me ne që gjykojmë. Dhe valluaj, u po thëmë, jënë jën e pushtetë që nuk bëtë fjalë që s'ta përron një, asë njëri të hyprësht të zeshka rigen, qoftaj besimta, po jo besimta, kur zë qoftë? Por edhe në shpinë tënde, nuk të përron një, me ndojë pak ti e i pari shpistate. Në shpinë tënde kje shembo dhjetë antarë, ti i pari shpisë. A përnëm ti që në shpëpinë tënde të të vitë dikur së të të thotë, ty që i këse nuk jetë i pari së shpijet, i pari së shpijet, i amonë. Edhe ti drejtoj njëzë dhe shpistë tënde a i me atëj që i thotë kokë e ti dhe jo me atëj që dëshiron ti, ti që i pari shpijet, për nëm, e përnëm të të lojgjë. E përnëm që frinë dhe tu ti të regjit dikur së për onë Po kush e afëndëtoni të vërtet? Finit tuaj janë vetëm vetëm pjesë jote të cilën nuk je ti shkaktari i një vërtet, që i ti je vetëm një pjesë e shkakut, kurse ai që i ka krijuar ato vetëm Zoti i botrave. Ti nuk parnone të krijesa që ndërhyj dikush te pjesa jote. A si ne parnojmë që të ndërhyjmë te pjesa e Zotit të botrave? Kjo vjen vetëm vetëm se vetëm se këta njerëz kanë besuar që Zoti nuk ka punë me krijesat ata domosdoni qe thash ja e quijn veten laik qe besojn qe ka qe zoti ekziston, thon po zoti ka krijuar krijesat, po ai nuk ka lidhje me krijesat. Ne kemi drejt ben ca duam me ta, edhe pse ne vërtet ai esh krijuesi, ai esh furnizuesi. Kush e furnizon krijesat për veshdi? As kusht jeta. Nuk ka ndor as i pushtetar, dhe as i mbret, dhe as i kryministër, edhe as i nuk ka ndor qe ti marr frymën njerëzve ose tu ajap frymën. Në ebni ajer, po në ajer, ebni i në dy na jepni ajër, po që si gënajë. Ta jep njëri dot ajrin. Po nëse nuk ka ujë, ta jep njëri dot ujin për të jetuar për dy tyre. Po qëse ta japin ata ujin dhe ajrin, atëherë sot do të rrodhim shumë për, për po veç Allahut. Por është Allahu që të jap ujin dhe ajrin dhe fuqinë për punuar dhe rriskun dhe çdo gjë tjetër, se po nuk mbijet toka me fuqinë e Allahut, do vdesin të gjithë. Allahu subhanahu wa taala është krijuesi. Allahu subhanahu wa taala është furnizuesi. Allah i më dhurështë që ta ka dhurua rjetën dhe asë një përshetar nuk ka dhurua rjetën dhe vetëm Allah ka ndorë të ta marë rjetën kur të doja i dhe asë kushë nuk e ka ndorë të ta marë rjetën ku Allah i më dhurështë e vetëmi kryuës, vetëmi furnizua dhe sunduës si i këti univers një shvetëm a i a duhet dhe a lejot logikisht dhe jo më vetëre ishë nuk diskutohet që logikisht a mund përnohet që në pushtetin Allah të dalin njerës dhe thonë, ne kemi të drejtë gjykojmë pushtetin Allah dhe jo kryesat. Ne kemi të drejtë të, të, të gjykojmë në pushtetin Allah dhe jo vetë kryu e si kryesave. Allahu e këverë, o oh, glezër, kjo është nga loje, më të mëraje të shirë ku që mund të egzistojë sot në faqin e dhejot. Ata i bëjnë shokë Allah të hapë të zive për në dojtë që janë rival të Allah në dhe ruar. Por Allah është i pasë të presa qimë vishin ata. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala: A e hasbun insanu an yatraka sudah? A mendon njeriu se ne do ta lejme atë kot? A ka menduar njeriu se Allahu më dëvur e solli në këtë jetë që ai të shihet edhe të bëj anarshi dhe të bëj me, me veten e tij dhe me krijesat Allah, e Allahut çfarë do ai? A këso mendon? Wallahi ai nuk e mendon kshu ai është i shkatërruar jetë në jetën e botën tjetër. Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar këtë univers dhe e ka përsosur në formën më të mirë. A dhe ngelli njëriu i cili është vëtë një piesë e vogën, dhe nuk është piesa me e madhe universit, o piesë shumë e vogën e universit. A ngelli njëriu për këtësi kur gjithë universit nuk qënë ka këtë, dhe pasë një loj sistemi të plotë, përqizë, të radhitur, dhe nuk shkatrohet, vetëm të se atërë kur të urdojë Allah, suha në ta'ala. Kurse njëriu qënë ka këtë, ka thëni mamë shafiu të kjo e jetë, a mendoj njëri A mendon njeri që ne do ta lëmë ata pa urdhëruar, ata dhe pa e ndaluar. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma qadara Allahu haqq qadri." Idh qalu ma anzal Allahu la bashari min shay. Ka thënë Allahu i madhuar, nuk e vlerësuan Allahu siç i takon madhështisë së Tij, atëher kur thanë nuk ka zbritur Allahu te krijesa të asgjë. Transmetohet një herë që një musliman në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte duke dialoguar me një çifut Edhe po i tregon të e përvërtet si në profe, profe, profetit tonë sallallahu a.s. që i ndodhën të urat. Edhe i thot, Kuranin si e ka zbritur allahu, si kurse të uratin e ka zbritur allahu. Edhe qivu të e mohoj Kuranin, dhe Kuranin nuk e njëfë dhatë, por edhe të uratin nuk e ka zbritur allahu dhe nuk e ka zbrit allahu të kërjesat a zja. Edhe zbrit allahu e më dhurë këta jetë që thot, ata nuk e vlerësuan allahu si që të konë më dhësht Pse e quhet i Allah i madhëruar në ngelbësinë dhe në madhështisinë e tij kur njerëzit mohojn librat shëllor që ka zbetuaj i Allah i madhëruar? E quhetuaj i Allah i madhëruar në ngelbësinë dhe, madhështis tjë, dhe, zjetë, dhe, dhe ta, shi, në madhështisinë e tij sepse nëse Allahu nuk do zgjiste të krijesat asgjë, do të thonë që ai pasas erë ta kodnë i kanë lënë ata të të shihin, të bëjnë çfarë duan, ndonëse i kanë lënë ata këtë jetë. Mendo pa këtë shfitatë të jashtë shpinë tënde. Edhe ti mos drejtohesh minutave çfarë duash ti me urtësinë dhe me dijen tënde, por ti lesh, ti lesh njerëzin sfinton të që çdo kusht ta bëjë sfinërmojl. Në të vërtetë kusht të shikon do thotë ky është njeriu i cili jeton ka kot. Ky jeton ka kot, ky që ka njerë i kot po vlezën. A e kuptoni se këta njerëz laikët, këtë lloj kotësia janë veshën zotit botërave, në kojë që po t'ia thuash në njërit prej tyre të tullë gjeje, ai do do të kapi përfitim dhe mund të të vrasë. Ndërsa ata zoti i botrë që është krijuesi çdo gjë dhe ai ka dorë çdo gjë të universit, ata janë veshin kosin thot ai kotësh, Zoti i botrëve. I paçës Allahu për sa që në veshi në ta. i veshin ata. I paçës Allahu për sa që i veshin ata. Dhe kjo është arsye e vëllëze përse ne folo dhe po flasim për lejizmin sepse ky është një nga shirqet më të mëdha që është për hapur sot në botë në përgjithësi. Është edhe problematikë më e madhe që njerëzit nuk e kuptojnë këtë gjëje. Kujtojn njerëz që shirku është vetëm që njeriu t'i bjerë sërë një statuë dhe nuk arrin të kuptojnë dot do të thonë që shirku është një koncept shumë herë më i gjerë se kaq. Qëto Allahu i madhruar ka konsideruar nën vlefsim ndaj madhështisë, kur njeriu beson që Allahu nuk e ka zbritur njerëzve legjislacion me anë të të cilit ata të udhëzohen dhe të gjejn rrugën që u duhet atyre për, arritu Allahot, për të arritur njohësinë e Allahut dhe për të jetuar të lumtur në këtë jetë në botën tjetër. Allahu subhanu wa ta'ala ka tërguar në shumë ajete kuarnore që gjukimi edhe ligjë dhanja i takon vetëm ati edhe nuk i takon askuj tjetër përveçti edhe ka tërguar në shmë në disa ajete që aj personi cili beson që të drejtën për të vendosu ligje mbi kryesa që i ka kryuar Allaho kush beson që ka dikush përveç Allaho të drejtë për vendosu ligje mës kryesa që ka kryuar Allaho a i e ka bërve të në ti orë takë dhe nëse beson që këtë drejt e ka të gusht jetër, e ka bërë të tjetërin zotë dhe e ka bërëzuar të me zotën e botrave. Allahu subhanu e tala ta e ka përmëndu këtë ide në shumë a jetë e prejtyre, e shkjelë Allahu më dhuraj që thot, inin hukmu illa lilla. Gjukimin i takon bëtë më Allahu subhanu e tala. Ta I takon bëtë më ti, sepse vetë më jesh krijuës, dhe në kriimin e ti, ati i takon të gjukoj. Nuk të takon krijesave. Ose për ndryshën, nëse ne po themi që takojnë dikujt tjetër në në në në në pushtetin e atij që zgjikoj, kjo do të thotë që Allahu i madhëur, pas sa si ka thotë, i ka lënë njerëz që ata të shihnin edhe të bëjnë si të duan, si të pëlqej atyre që marrin pushtetin. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar: "Wala yushiku fi hukmi ahada." Fot nuk i shoqërohet as atij në gjykim asgjë në një këndin tjetër të këtij editi thuhet: "Wala tushiku fi hukmi ahada." Mosi shëqëro ati në gjuki mas kënd E drejtë të përgjukua Mas kërjesave të konë të që është kërjuës Panethot mosi shëqëro ati Në këtëllë i gjuki mas kënd Gjithashtu Allah i Madhura Ka të reguar Për një për e lojeve të shirkut Që ka egzistuar të krishteret Thotë Allah subhanu e ta'ala I të khadhu ahbaru Maruhbanuhum arbabem indunillah Ata i bën dietarë të tyre, murë dhe ato të mund, rabinë të tyre dhe murgjit të tyre zotëra përveç Allahut. Tregohet se këtë ajet i lexoi profetit sallallahu alajhi wasallam Adi ibn Hatimit, i cili kishte qenë krishterë dhe erdhi tek profeti sallallahu alajhi wasallam për të bërë musliman. Edhe i thotë ë uh, Adi u profetit sallallahu alajhi wasallam: "O, idheru, voi Allah, ne nuk ju adhurojmë ta. Nuk e adhurojmë murgjit tan dhe dietarët tan." Edhe i thot profeti sallallahu alajhi wasallam: A nuk u a bënin halalin haram, dhe haramin halal, dhe ju indisht një të ta në fëtëlloj gjukimesh? I tha po, tha ky është adhërimi. E një të gjëndo sot. A nuk e bëjnë ta kamata në halal që e ka ndaluar Allah i më dhëruar? Edhe njërzin për gjithësit të kamata është halal, dhe e përdorin a nuk e bëjnë këta immoralitetin hallall, por cilën e kanë dhëruar zoti Botërave në të gjitha legjislacionet që ka zbritur ai. Edhe këta e bëjnë ata hallall. Në, në në në, e bëjnë hallasë si bëjn për hallall. Ne jemi i asaj që quhet bashkëtesë. Përun që thon ata, martesa lejohet vetëm një grua, kurse bashkëtesa lejohet me sa gra të duash ti, edhe pse mund të jesh martuar. Edhe pse kjo ka çuar në katastrofa, edhe kjo është pjesë e hytë dhjetarsh, po po me lein Allahut, për të shkuar në të vërtetë se ku i kanë çuar njerëzimin ky lloj legjislacioni që po ndjekim. Legjislacioni i shejtanit, thinat apo ndjekim, në të cilin është vendosur krijesa në vend të Krijuesit. Dhe është bërë është bërë e bazme Krijuesin në këtë lloj legjislacioni. Do ta shikoni me me lein Allahu mağdhuruar se çfarë katastrofë ka është ka çuar njerëzimi ky lloj të kësaj legjislacioni. Pse? Sepse është legjislacioni i cili është prodhuar nga kokët e njerëzve. Mendo pa qollah, të tërgoj një shembull të thjeshtë për ta kuptuar se çfarë problematike ka kur fut njëri u duar te krijesa të krije Allahut do të thonë këta kanë. E keni vënë re që flasin në televizion shumë për çështjen e bimëve, të cilat u injektohet ilaçe për të për të bërë më të madhaja, për të prodhuar edhe më shumë, për të parë ndimën më të lartë. Çfarë thonin përgjithësisht specialistët për to? Thonë që ato janë kancerogjene. Pse? Pse janë kancerogjene? Ço bën? Çdo lloj gjë që i fusim bimëve, ata i fusin, i fusin në një ilaç të ndryshëm për të pijgur sa më shpejt, për të dhënë rendiment për të bërë më të madhë më, më radh, ata thonë se janë kancerogjene. Dhe kush nuk thënë kanë kancerogjene? nuk janë kancerogjene ato lloj bimësh të cilat lihen të rriten atë lloj forme siçi ka krijuar vet Zoti i botrave. Llogarit subhanallahu, njeriu po i futi dorën atë bimën, po i futi dorën për të ndërhyer te krijimi i Allahut, ai e shkatërron atë dhe bën të dëshpërm për njerëzimin. Po mendo pak, njëri ju mendoj pak, nëse njeriu merr në dorë ligjet që zvendosin mesnjëzme kokën e tij, jo në bazë ligjet allaut, ku e Allahut, po e çon njerëzimin. E çon njerëzimin në katastrofë të vërtetë. Leze, këta thonë, njërzimi ka ardhë ka, ka evoluar. Kështu për të ndojnë ata me ignorancën e tyre dhe me mendi madhësi në tyre që ka ndezotit botrave. Por e vërteta është njëri ju ka ardhur duke, u zhytu të duke rënë. Vëllaj, unë e kam kuptuar të dhe gjeje që në mështë vogënë kur shikojë njërzit duke arë zhëtit duke u zhveshër. Edhe thosha, e kundër të ndodhë më atë që për të ndojnë ta. Kta pretendojnë që njeriu në fund të farë ka qenë la kuric sepse skuptonte. Duka ar dhuketu, duka u vesh, duka ar dhuketu, duka u vesh. Mi po sot strategjisht po ndodë kundërta. Kta pretendojnë se kta kupton më shumë, edhe janë dukur zhvesh më keq. Domethënë, ai që punon më vërtet, që kta po vërtetojnë kafshërinë e tyre. Po vërtetojnë kafshërinë e tyre. Edhe po qesë, domethënë, do themi në që njeriu kur bëhet i zgjuar, ai vishët atë tregon sipas idesë ata pretendojnë që atë ju e pasi humbur çdo lloj zuvësorie, përdesë ju po u zhvishkeni, çünkü në vërtetë në vërtetë njerëzimi son nuk po zhvillohet për lart, por po ikën në një lloj katastrofe, e cila origjine vetë ka, ka nga ligji që ka vendosur ata vet. Në emër të drejtave të njerëzit, ata nuk e duka shkatërruar njerëzimin. Ata e duka shkatërruar individin, janë duka shkatërruar familjen, janë duka shkatërruar rinin, janë duka shkatërruar të gjitha brezat. Në çdo lloj rangu është është dor një lloj katastrofe si nuk ekzistuar Nuk ka egzistuar më parën të njërzime, gjithë kjo pse, sepse i futën duart aty ku nuk u takon kryesave, aty, aty ku i takon që të vendosë një gjithë të më lauzë, dhe i botra aty a futën duart aty, ndërhyjnë aty, edhe në vërder e shkatruan, pra ndegu u so dhe shemullin e bimbe. I thotë profetisë sa nëllojë sëlem, a nuk u a bënin haramin halal dhe halal dhe halal dhe haram dhe ju e konsideronit të tjilë? i tha po tha ky es adhurimi qe ju i bëni ato tyre kur njerëzit ushtrojn nga mrapave të parëve u thon po ajo qe es hallall es haram dhe qe es haram es hallall atëherat ai kan konsideruar kta të parë zotra për ishallahu subhaneh ve teala edhe ky eshirk i madh edhe esh një nga gjunaft esh një gjunaf më trondë në fesislamë dhe ai qe bën kta lëshirku ai nuk shpëton tek allah subhaneh ve teala kur ditën e gjykimit allah subhanahu ve teala do ta ruaj nga esh lëshirku Alhamdulillah, salatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihim wa sahbih mërin Në surën Jusuf, Allah suhanu wa ta'ala ka thënë Inil hukmu in la lillah Në gjukimi të komatë mëllat Për parët tja jeti, Allah i madhurë ka të regua që Jusuf alih salatu wasalam I thotë dy të burgosëve që ishën e të në burg E ja sahib e i siqni O shokët e burgut E arbabum mu të ferriku në khejrun Amillahun wahidun këha O shokët e burgut Që farësh më mjë që të adhërosh? Të adhërosh zotra të shpërndar Që janë të përqarë me një i tjetrin Apo Allahun së nduësi në vetëmi cili ka në nështërojsh dhe gjë Dhe vallaj kjo është e vërtet Nëse njëzë nuk do adhërën Allahun të vetëm Dhe nëse nuk do dinë nështërojnë urdhëve të, të ti dhe vetëm të ti ata do të nënshtrohn urdhrave të zotrave të cilët janë gjithmonë në zënë me një tjetrin dhe çfarë lejon njëri e ndalon tjetrin shikoj në të gjitha pushtetet njerëzore në cilet të drejtën njerëzit vjen një pushtet edhe bën haram diçka që kishte bërë halal pushteti i mëparshëm pastaj mbas ti vjen një pushtet tjetër edhe bën dhe bën edhe një herë halal atë që e buri haram pushteti i mëparshëm pastaj vjen një pushtet tjetër edhe këtu këta njerëz zihen me një tjetër aty në pushtet zihen me një tjetër siç ka treguar Allahu i madhuar erbabo mutafarriqun zotra të shpërndar të përçar çfarë lejon njëri ndalon tjetrin çfarë lufton njëri e mbron tjetrin sepse kta janë njerëz edhe çdo kush dëzen më dëshirat e veta dhe vetëm ideja ose vetëm ideja që njeriu të ngrihet mbi rahon njerëzor kjo është katastrofë për njerëzimin dhe mua më vjen shumë keq këtë këtë lloj fjalë që po u them tani ta thot prifti në televizor kurse muslimani mos e shprehin nëpër hyt minimum të minimumit të llojë për ta treguar njerësave. Prifti, prifti, e çuditshme. Ta thon televizori thotë se njeriu nuk i takon që të ngrihet mirangun njerëzor. Dhe kur njeriu vendoset në rangun që ai vendos ligje, ai është i drejtë të mirangun njerëzor. Pse? Ai vendosi për që për të. Prandaj edhe deputet çfarë jepet? I jepet ajo që quhet imunitet. Domthon ai ka drejt të bëj çfarë të dhoi dhe ai nuk gjikohet për ato që bën. Do bëna ai ç'është? Pagabushun. Pagabushun. Vërtet ashtu është ai pagabushun? Kjo do thot pastaj procese një njeriu, do hyjnë në to lloi gratë, që pasaj bëj çfarë duash, atëherë a kanë i çudi që një njeriu i till, ose disa njerëz të till, të gjykojnë mes njerëzve me atë që u pëlqen të ushion aty. Ushion atyre. Në vërtetë kjo është ajo që punon. Domethën ata njerëz ose nuk i dorëzojn ligjet e Allahut, ata në vërtetë dorëzojnë ku ligjetve ligjë të dëshirave të disa njerëzve të cilët kanë hyrë në pushtet. Dhe vallë, a janë njerëz më devotshëm se sesa çdo shoqërie ose të çdo shoqërie? Realiteti ka treguar që ata që hypin në pushtet, ata janë njerëz më të këqij të çdo shoqërie. Vjedhja, mashtrimi, korrupsioni, vrasja, mafia, droga, imoraliteti dhe të gjitha pisliqit burimin që aty e kanë. Të gjitha pisliqit burimin që aty e kanë. Dhe valla është përqeshër përqarë bashkë se si ata i tërgojnë të pisliqit i njëri tjetërit në bërë televizionet dhe njërës për më koptojnë. Tërgojnë dhe filmat të tërë, me serialet të më dha, në të cilët duon të tërgojnë njërësve që mafja është e pa thyreshme. Pse? Sepse ka lidi në pus Sa të që shtiri të luftojnë pa me në jash me mafjen, ajo më bërë shtetit nga brënda, është er i puna e oktapodit, që ti i pret një këm dhe sa i dalin shumë këm tjera. Për treguar që mafjen është vetë shtetit, nga jash të zvatojnë ligje, nga brënda bëhen ato që bëhen të cilë e din vetëm përshetarët. Dhe kur den dhe një pislik për jashta, a i përsoj që të, në e në zirë atë në lidhje me përshet e kuptoni njërë se ku shkon njëriu, po qësa i mendorë ligjëvanin, a i eqon njërzimin në katastrof, a i eqon njërzimin në katastrof, sepse njëriu ky është, kjo është ësht, natyri njëriut, nuk i takon njëriu që dëndosë ligje me së kërjesare, sepse kërjesat nuk jam pronët i, nuk e ka kërjuar e i, as nuk i ka ndorë e i, as nuk do t'i vdesja e i, as nuk o jep ajer dhe ujë dhe ushima e i, Por ku shuji vetëm Zotë i botra, prandaj vetëm ati i takon, që, që sundoj edhe të vendosi ligjim e së kryesave. Edhe arsyeja është përse ata nuk e vëzbatojnë të dhe gjesë sepse ata besojnë që Zotë i botra dhe kod është, kod i ka kryurë kryesat edhe për këto dhe gjeja ta kanë futu shkatrimi në vendet e tyre edhe në gjitë kryesat. Allah subhanu e ta'ala ka thënë në Koran, Wa ma kuntum të stëtiru Në jeshë dhe alejkum Wa la abu sarukum Wa la gjuludukum Wa la kin dhënëntum Anë Allahe la ja'lemu kathirëm Mimma të amënun Të regonë Allahe dhe dhurë për disa ignorant Thot ju nuk shifeshit Për gjymëtyrve të uaj ja. Për shikimi të uaj Për veshët uaj dhe për lëkureve të uaj Nuk shifeshit për të uaj Nuk me ndonit që të dëshmojnë Po ardhët ju me ndonit Se Zoti i Botraju nuk e di atë që veponi tiu. Do ona ata nuk e dinin që shikimi, dëgjimi edhe dhe lëkura do të shmërko ndër njerëzit. Po ata mendonin, pse i bënë gjithu bishtij njerëzit, Jonah, pse i bën? Sepse ata mendojnë se Zoti nuk i shikon. As nuk e di çfarë bëjnë ata, prandaj ata janë anarshi, bëjnë çfarë duan këtë jetë. Pas se sot Allah më dhuron mbase tregon që ky mendimi i keq që kanë ata për Zotin e Botrave, ky është shkatërimi i shkatrimit tyre. Wa dha likum dhonnu kumul ladhi dhonantum bi rabbikum. Kjo është e mëndimi juaj që, që ju mënduë për zotin tuaj, ardakum, ju shkateroju, fa asbahtu minë al-khaselin, dhe ju bëtë për shkateroja. Për shkateroja të jedhen jetën tjetër. Shkateroja vetën tuaj dhe shkateroja të njerëzimin, edhe jetë shkateroja në botën tjetër. Ka të reguja Allah i madhëruar për faraonin. Po të Allah i madhëruar për të, ja këtë du mu në kaumëhu, ja u më lë qiamëti, fa au radah Tho të dojnë më dhrua, a i e para prinë popullin e ti ditën e gjukimit i qojatë në zjarë. Edhe këshurë, shdo për shtetari cili ka gjukua me ligjin e vetë, me epshin e vetë, me dëshirat e veta. Mes njerëzve. A i dhe i para prinë dhe dhe para roja e popullin ti, dhe dhe të t'i qërëta në zjarë të qëhërim, dhe të malkojnë të gjithë njëzë, dhe i thonë malkimi, allohë që mjëtysë të ti në qëllë në zjarë të qëhënimit un nuk qurtova as nuk e detyrova ju më ndoqën nga mbrapa prandaj un meritoni dënimin tuaj edhe un do meritotimin Allahun në rrugën e dënimit të tij Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka treguar për çështjen e shirku në liqjvënie ajete të shumta për ytyrësh fill Allah subhanahu wa taala wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alayh mos haani at lloj mishi i cili nuk është thyeru me emrin Allahut wa innahu la fisq ataj është për dalje, është diçka e dalje nga ligji i Allahut. Është gjënafë rend. O inna shayatin la yuhun ila awliyaim yujadiluukum. Dhe shejtanët u inspirojnë miqjtë e tyra që të dialogojnë me ju që të ju bindin që të ihanit ngjordhur. O inna ta, taatu mu min kulli mushrikun. O Allahu më thonë, nëse ju ju bindeni atyre, ju jeni mushrik. Kuptimi i ajetit është, nëse ju bindeni atyre dhe bëni hallau ngrenin e këtyre mishit që është erë ja në emrin e Allahut. Ju jeni mushrik se si ata sepse jeni bindur aty në ligjvani dhe ky ligj që mishin e ngordhur ose ai mishi nuk thëm emrin Allahut është haram, ky është ligj që konsullt botra ta vendos një krijesave. Dhe nëse krijesa vendos me kognëtyr një ligj të kundër me të thonë jo ky është halal, kush u bindet atyre ai ka bërë shok Allahut, përse Allahu më dhur uajin ata tumhum innakum la musrikun. Nëse ju u bindin aty ju jeni të me të vërtetë mushrikë. Domethënë të dajmë faisthanë. Wallahi kjo është e madhe. Kur shkon të ka loj madhuruar me këto loja kide e, a i nuk shpoton kur, edhe si kur të falet pesën dit, edhe si kur të gjerën muj në Ramazanit, edhe si kur të falën në Maznate, edhe si kur të japësa da ka gjitë pasurin e ti, që e që dojë që të bëjë e i, po qësë a i bini të dhe shirë, ku a i nuk shpoton kur të ka loj madhuruar. Tregohet që si më shri këtë, dialogohet në muslimane për këtë qështë, dhe dhe për foshin e tyre, Ju, e Efano ta bue ham. Edhe u them mushrikët, "Po, ti që je ngordhur e hani?" I them, "Ose mendoj, nuk e ham, se je ngordhur, se o të hat." Edhe u ofon mushrikët, "Ju hani atë që vris në vet, dhe nuk hani atë që vret Allahu?" Çka hilet e Iblisit? "Ju hani atë që vris në vet, do nuk hani atë që vret Allahu?" Edhe thotë Allahu më dorë, "Nëse ju ju bindeni aty në këtë lloj mashtrimit që u tregojnë ata, inna kum la mushrikun yuyni mushrik." Si punëtoresh. Dhe kjo është shikër për cilë në poflasim ne Në cilë në bëtë haram i halal Halal i haram Ligjet e Allah u drëshohen Edhe kjo i qonë njerëzën në katastrofës Allah u më dhurë Ka thënë u Koran Fëmën jëkë fur bitë taghuti U ju umin billaj Fëkë disë tëmë se këpillurratu të luth ka Thëllë Allah subhanu wa ta'ala Kushe mohon taghutin Dhe beson Allah u në ishkapur për halkën më të fort Do më thënë u vleze Besimi i vërteti, besim Inallahu nuk e meriton të adhurohet askush përveç Allahut. Pjesa e parë është mohim dhe pjesa e dytë është pohim. Allahu më dhuroi thotë kush e mohon pagutin. Pjesa e parë mohon adhuroimin e pagutit dhe beson Allahun. Ai është kapur për halkën më të fortë për halkën e besimit. Dhe nuk ka mundësi dhe nuk ka shans që një person që jetë besimtar i vërtet tek Allahu, nëse i pretendon se ka besuar Allahun, por me gjithë këtë ai nuk e mohon pagutin. Ai person që nuk e mohon adhuroimin e pagutit Por i duke të adhërimi të agudit di shka nërmale, ose jo problematike, ose dhëtë unë nuk kam problem, shdo kushtë adhërë që farë dojë, si dojë, si pas je vit ti, atëheraj nuk ka bësurë Allah në vërtajet. Allah më dhërëka të në Koran, Elem të ra ilë ledhine i zërmunën, nëmë amën ubi ma unzile i leko ma unzile me më kablik, Juri i dhune jetë hake mu ilë të tagut. A i ke partë ataj të cilët për të nddojnë. Shë është vallai do pretendoj, nuk thotë besojm, po thotë pretendoj se kam besuar. Ata ka që të kanë zbritur ty dhe që i kanë zbritur para teje, ata duan të gjykohen te taguti. E ka thutë vallai më dhuroj gjykimin te një diçka tjetër përveç ligjit të Ti, gjykim te taguti. Çdo kush që dëshiron të gjykohet te ligji i përshënjit të për Allahut, edhe të njohë liçin e përshënjit të Allahut subhanuhu te ala, ai në të vërtet ka njohur ligjin e tagutit. Dhe kush nje liçin te tagutit ai s'a ka njohur ligjin e Allahut. Kush nuk e mohon ligjin e tagutit, ai s'e ka besuar në të vërtetë ligjin e Allahut. Kush shkon për të gjikut ligjin e tagutit, ai në të vërtetë nuk e ka besuar Allahun Subhanuhu Ta'ala dhe ligjin Allah. si e Allahut. Për kundase bezim i ti është pretendim dhe ai quhet mushrik dhe tek Allahu është në përcyesëm në xhenem, sepse ai ka barazuar me Allahun krijesa të cilat janë, edhe çka krijesë, të cilat janë krijesa që i thonë ne kemi origjinë nga majmoni. Ato lloj krijesash shkon edhe i ndigjet edhe po zotra. Që vëllai Allahu i madhëruar sa ka lejuar për profetin e tij që ishte njeriu më i mirë, nuk ka lejuar krijesave që ata ta adhurojnë ata për veç Allahut. Por ka thënë adhurimi i takon vetëm Allahut dhe nuk i takon as profetëve as njerëzve të mirë. Kurse sot njerëzit po ja dedikojnë adhurimin dhe po ja dedikojnë ligjvënien dhe bindjen në ligje jo njerëzve më të mirë, por njerëzve më të qiçi që mund të isoin në faqe ndehaut. Edh alloj madhuar besimin e qytë, edhe tyre quhen besim në taghut. Taghut ka thënë Ibn Khayyim. Ësht çdo kush që adhurohet përveç Allahut dhe është i kënaqur me këtë adhurorim. Ose çdo kush që vendos ligje mes njerëzve në kokën e tij dhe i kërkon njerëzve që të bindhen atij ose kërkon që njerëzit ta ndjekin atë në kundërshtim me ligjin e Allahut, ky është taguti, të cilin e përkufizon Ibn Khayyim, dhe ky është taguti të cilën e ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an edhe kush e beson ata e kamuhur Allahun, edhe kush nuk e mohon ata, besimi i ti tij është i kot në Allahun e Madhëruar, edhe besimi vërtet në Allahun është vetëm që njëu ta mohoj atë, edhe të besoj që ligji i takon vetëm Allahut subhanuhu teala, sikurse krijesa janë vetëm krijesat e tij, gjithashtu edhe ligjet janë vetëm ligjet e tij, ato të cilat bojnë për njerëzit dhe vlen që njerëzit ti nënshtrohen në atyre, që të shkutojnë në këtë botë dhe në botën tjetër luç Allahun e Madhëruar të na ruaj nga të gjitha llojit e shiptit.